Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 16 Dar noi aici, care suntem condamnați cu fiecare lovitură și după fiecare, parcă grațiați, chiar când merg ceva mai departe, obuzele trec pe lângă mine, strânind curent și vujind metalic, cum te un expres când te afli aproape de linie. Un nou salt, dar vujitura ne-a luat înainte, explozia e acolo unde vrem noi să ne oprim și, când sosim cădem în groapă de obuz. Mă trântesc jos cu oamenii care se țin după mine. Parcă aș suporta totul, dar zgomotul nu. Exploziile ca prăbușiri de locomotive înroșite una între alta, îmi infrig cu lovituri de baros, cuie în timpane și cuțite în măduva spinării. Se aud focuri de armă, au început să ne urmărească de aproape. Știu că nu mai pot face nimic. Vin după noi, domnule sublocotenent, geme un om sfârșit ca un bolnav de tifos. E un fel de nepăsare, parcă, mai curând, un soi de nesimțire. Toată voința mi s-a consumat în convulsiuni. Vin fusituri de gloanțe și așa, amestecate cu exploziile de obuz, mi se par ridicole și parcă departe de simțurile mele. Încă un salt, pentru că, departe, mai jos, E totuși satul, iar vâjuituri, explozii și înaintea noastră fâșnesc puțuri de păcură. Ia acum apar o clipă de întrerupere. Șoptesc istovit. Niculae, hai să-l luăm la stânga. Ăștia trag anume la zece pași înaintea noastră ca să ne prindă în explozie. Dar în aceeași clipă vin, nepraznic vujiturile, căci în afară de tunurile care trag când suntem culcați, Altele, ochite gata, aparese, pândesc clipa când ne ridicăm. Desigur, profitând de acest prilej, cei de sus fac exerciții de tir, așa cum alineauri făceau exerciții de defilare. Încercăm să să luăm la dreapta, dar și acolo obuzele ne ajung înainte, căci ei calculează prevăzând ca vânătorii pe porumbei. Nu pot gândi nimic, creierul parcă mi s-a zemuit, Nervii de-atâta încordare s-au rupt ca niște sfor putrăde. Nu pot nici măcar să-mi dau seama dacă oamenii din jurul meu sunt mereu aceiași, dacă au căzut și câți. Acum nici nu mai îmi vine să alerg. Se spune că pe Marea Caspică furtunile sunt așa de groaznice, iar unii oameni și femei suferă atât de mult de răul de mare, încât totul le devine indiferent, și nu fac niciun gest de împotrivire, chiar dacă sunt ridicați și aruncați în mare. Așa, descheiat de toate, mă simt și eu acum. Nu-mi mai dau seama dacă oamenii au obrazurile murdare de pământ sau de funingine. Abia mai înțeleg bocetul ca o litanie, ca un blestem apocaliptic, din adâncul adâncurilor parcă. Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu. Omul cu fața stinsă, cu mustața căzută și colțurile gurii spumate, nu poate spune decât atât și o spune aproape neîntrerupt. E acum o clipă de liniște. Trag într-adevăr peste deal departe și obuzele trec pe sus de tot ca o uruială de vagonete, căutând pe cine știe cine. La vreo douăzeci de pași de noi e un părâiaș stătut ca o mocirlă. Ne privim o clipă, întreg limba secătuită peste buzele arse, și pe urmă o rup la fugă, căci oamenii vin fără altă chemare. Când am ajuns în mocirlă, obuzele lor, pornite odată cu noi, au lovit numai în dâmbul dinainte, l-au săltat parcă zvâcnind, și la un negri de pământ și fum. Urechile în înnebunite și fără întrerupere, chiar acum când obuzele nu vin în noi. Dar iată, sunt furioși de parcă ar fi fost păcăliți. Ei răriseră puțin loviturile pentru că, acum, înțelegem bine, ne credeau morți pe toți. Trag iar în mocirile după noi. Nădăjduim că acolo cel puțin obuzele lovind în moale nu vor mai exploda toate. E adevărat că numai unele ridică trâmbe de noroi, altele termină îngropându-se fleșcăit. Îmi dau însă acum lămurit seama că via clipelor e din altă cauză decât a exploziilor. Obuzele înseși pe care le știm, cât niște donicioare, vin izbind de-a dreptul înspre noi, parcă în noi, căutându-ne ca niște gloanțe. Și le simțim mari față de gloanțe, așa cum călătorii europeni trebuie să fi simțit, când au fost atacați, dacă vor fi existat, de muștele veninoase, mari cât vulturii, din alte continente, lovesc în jurul nostru ca niște săbi care n-ar izbuti dintr-o singură izbitură să ne reteze capetele și ar lovi apoi, furioase, vârjuind în dreapta și în stânga, înainte și înapoi, zăpăcit și orb, căzând și rupând totul. Ne trântim până în gât, în mocirlă, dar nu putem afunda oricât de mare groaza și capetele, căci ar fi să murim înnăbușiți. Fugim cu tâmplele lovite cu ciocane, înainte la câte cinci, șase pași una de alta. Acum părâiașul face o cotitură, iar malul din dreapta mâncat de șuvoi e ceva mai drept. Acolo, cu urechile plesnite, chiar dacă nu iadă post de obuze, cel puțin nu putem fi văzuți și e neasemănat lucru această rupere din vederea morții. Din apă și noroi nu avem afară decât capetele. Suntem șapte inși cu fețele paralizate ca niște bolnavi în agonie. Ceilalți trag acum cu un verușunare arzătoare de oameni cărora nu le-a reușit, din vina victimelor, o demonstrație. Știu că dacă ar lovi chiar în muchia râpii, dacă pot spune așa, obuzul ar veni tot în noi... Și n ar face praf, dar nu-mi pot explica nici acum de ce parcă nu ar fi atât de groaznic, căci ar fi între noi și el, nu știu, în prima fracțiune de secundă, o perne de pământ. N-ar fi venirea proiectilului drept în plin, în craniu. Trăiesc, plângând în mine, gândul că Ahile, cel incomparabil și viteaz, era invulnerabil față de săgeți și săbii și poate că tocmai de aceea era atât de viteaz, în afară de călcăi. Eu aș vrea să-mi stea ferit de turbarea de fier, măcar craniul. Patru tunuri trag în fața noastră la zece pași, ca prin baraj să ne taie drumul și patru încearcă să derme malul, cât un stat de om, de care ne-am lipit. Tot dealul se resinte icnint de izbiturile scurte ca de un neîntrerupt cutremur. După vreo jumătate de ceas plictisiți, dezgustați, parcă s-au oprit. Resuflăm încet, dar nu putem vorbi de sfârșală. Din cauza noroiului nu ne mai deosebim unii de alții, înghesuiți într-o vatră sub mal, numai mare însă ca un pat unde ne-am târât cu toți. Doar cu mustața una cu gura de spumă, Marin Tuchei bocește într-una silabisind tărăgănat ca un blestem de la început. Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu. Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu. Nicolae Zanfir își ia cu mâinile mâlul cleios de pe obraj. Îl întreb cu un zâmbet de recent operat. Ai scăpat, Zanfire? Mare blestem pe capul nostru. Dar noi, noi ne ținem de dumneavoastră, domnule sublocotenent. Ce-o fi cu dumneavoastră? O fi și cu noi. vrodoi și-au aruncat armele ca să poată fugi mai ușor. Unde vă sunt armele, măi, marine? Glătină din cap cu tristețe. Armele noastre. Nicolae Zamfir își privește arma cu magazia încărcată de noroi. Dar parcă ale noastre mai sunt bune de ceva. Nu sunt destule aruncate pe aici? Ia uite! Ia vezi-mă cu grijă! Nu vin cumva după noi? Zanfir ridică încet capul deasupra și pe urmă parcă uimit, parcă resemnat. Vin, domnule sublocotenent! Vin! Să tragem câteva focuri să-i mai mirăm puțin și să fugim. Scot mănușile murdare, iau arma unui om. Zanfir face la fel, încă doi oameni se ridică și ei. Trageți pe neochite, repede! La răpăitura focurilor noastre, cei care veneau, ca la plimbare, fără grijă, se trântesc la pământ. Eu nu-i pricep. De ce se mișcă așa încet? Până acum, mulți cum sunt, puteau fi de mult aici să ne ia ca din oală, spuse unul. Neamțul eu om cu socoteală, lămurește Zanfir. De ce să le piară un om, dacă ne poate răpune cu scula? Tirul artileriei reia brusc, exasperat de furios. Din nou avem o treavă în sânge. Știam că nu se terminase, dar realitatea revenirii e nouă. Îmi strâng înspăimântat mănușile. Pe urmă, superstiția mă descompune cu desăvârșire. Arunc pachetul cu scrisori. Mi se pare că ar putea să fie legătura între acele scrisori furate și insesizabilul joc al întâmplării care aduce un obuz la o jumătate de metru la stânga sau la dreapta. Arunc și aparatul fotografic, dar mântaua de cauciuc parcă tot vreau să o păstrez. Atât de mare groază-mi de frig. Obuzele care lovesc în mlaștină ne acoperă din nou obrajii de noroi, iar cele care caută muchia malului se apropie și se depărtează. Fiecare explozie ne naucește, bătându-ne mereu țep de fier cu ciocanul în urechi, și voiește groaznic de metalic, ca și cum vagoane de tablă ar cădea de la etaj pe bazalt. O explozie de obuz e ca o ciocnire de trenuri. Cine ar putea suporta șase, șapte sute de ciocniri de tren într-o singură zi? Un obuz a lovit în muche. Mi se pare că, apropiați, doi dintre oameni sunt loviți de rupturi, dar n-am timp să văd, căci ochii mi se închid scurt, corpul mi se încleștează în convulsie epileptică. Ascultă, Dumitre, azi vârle mantaua aia, ca să poți fugi mai ușor, și mă arunc înainte, că simt că stăm într-un mormânt. E o fugă deznădăjduită prin albia păriului, ca a călare, mai ales că apa e mai puțin mocirloasă aici. La vreo 200 de metri e o nouă cotitură răpoasă. Ajungem acolo trei inși, după ce am fost despărțiți unii de alții prin fântânțe șnitoare, cât un turn de pământ și fum dăm aici peste un grup de opt nou oameni din plutonul meu, care așteaptă un moment prielnic să fugă. Din urmă mai vin încă doi dintre cei care fuseseră cu mine. Când ajung, mai mulți se prăbușesc decât se culcă, pe urmă caută cu privirea iscoditor. Petru gârlici, iar celălalt cercetează. Nu cred, mi se pare că a rămas acolo. A mariei ei și pe urmă ne lămuresc. Ei au prins de veste că fugim abia o clipă în urmă, așa că veneau cam după noi. Atunci au văzut un obus care i-a retezat capul lui a Mariei. Și fugea așa fără cap după dumneavoastră, domnul sublocotenent. Am mers ca la vreo 4-5 pași, și pe urma în genunchiat și a căzut. Oamenii se închină. Mamă, mamă, dacă nu cumva a fost o halucinație a lor, Sabia Vujitoare a nimerit totuși. Și cel care povestea reia ca să-și întărească pentru el, a Mariei a fost. Acum suntem toți vreo 12. Haideți că ca aici capcana morții. moară fără luptă. Dar nu avem totuși curajul să trecem prin focul de baraj. Dacă artileria inamică ar fi, bătând o zonă fixă, nevăzută de cei care conduc focul, calculată doar pe hârtie, parcă hotărârea ar fi mai ușoară. Ar fi ca un fel de loterie la care, chiar dacă nu ai decât o șansă infimă, trebuie să încerci. Dar barajul acesta e condus de oameni care ne urmăresc ca pe niște gângăni. Gândul nu ezită, mâna nu le tremură, ochiul alege liniștit ținta, căr sunt netulburați de artileria noastră ca niște mecanici de cale ferată obișnuiți cu rotițele și cu manivelele lor. Totuși, în loc nu mai putem sta. Un nou salt, o nouă dezlănțuire de trăznete, căci acum nu mai trag, cât timp nu se vede nimeni, ci tunul așteaptă ochit gata, până când suntem în fugă. Ajungem totuși în sat, după ce mai întâlnim pe drum alți câțiva oameni din pluton. Poate să fie acum cam pe la prânz. Stăm deci aproape de trei ore sub focul dezlănțuit al artileriei. În sat e ca o arătare de stafii militare. Tudor Popescu stă după o casă cu plutonul lui tot. Omule, de când te aștept? Sunt încremenit de nedumerire. Când e o fugă generală, el așteaptă sub traiectoria artileriei și a morții. Cum era să te las singur pe aici? Asta-i. Ăia de la regiment sunt niște câini. Nu părăsești un om așa, cu 40 de inși în fața inamicului care a pornit la atac. Nu-l iau brațe, nu-i strâng mâna, ci surâd idiotizat. La o fântână mă spăl pe față, oamenii își iau mâlul funinginos de pe față cu dosul palmelor. Regimentul, batalionul? Unde sunt? Regimentul? dracu știe, trebuie să fie la trei ore de marș de aici. A plecat de atunci din zorii zilei. Compania? ofișia la zece kilometri, iar către oamenii lui. Ai mă, păcătoșilor, ieșiți! Șoia din pivniță. Printre casele sărace, bolovănoase, se face o răspântie vagă. O luăm pe drumul ăsta spre dreapta? Ce drum, băiete? Acolo sunt nemții. Și acolo? Și acolo sunt nemții. O luăm pe deal în sus, într acolo e regimentul." Am senzația că ne-a cuprins o apă. Urcăm, deci, pe povârnișul din potrivă, tot pe o vâlcelușă răpoasă, măruntă și culăstari. Bombardamentul care în sat slăbise de tot, reîncepe iarăși. Acum situația e însă alta. Vâlcelușa face ocoluri. Când suie în pieptul dealului, nemții văd până în fundul ei și acolo nimic nu ne poate adăposti. Dar când doia la stânga sau la dreapta, malul e paralel cu ei și ne oferă adăpost sigur. Nu avem deci de trecut decât vreo trei-patru zone de baraj pe care ei le supraveghează cu grijă. Într-un ceas facem și acești doi kilometri jucând când e nevoie, ca la un nebunesc joc de noroc al morții. De două ori întâlnim despărțiri de voi și nu știm încotro să o luăm. Găsim spânzurat în câte un bețigaș însă câte un bilețel, la dreapta, oprișan. L-am întrebat mai târziu, cu o inexplicabilă neînțelegere, de ce a și semnat bilețelele și mi-a răspuns cu bună dreptate. Ca să nu credeți că e vreo cursă a nemților. Deasupra e un mare platou cu joseaua și alte sate, adică... Exact e țara obișnuită că săsăușul era căzut în albia răpoasă. Acolo dăm peste Orișan. Constituise din oamenii rămași în urmă o arier gardă și ne aștepta. Vine până la mine cu figura lui lungă și rasă înflorită. Ai scăpat, măi, dar eu pe tine te credeam făcut praf acolo la căruțe. Moi, omule, m ales și cu cizmele. Zâmbește palid. Ce zici? Asta a fost artilerie nemțească. A fost. Mă trântesc jos, istovit, e ca la unu-două după amiaza. E cald, soarele și lumina albicioasă, oamenii se adună grămadă, fac socotala. Lipsesc numai 16 cu cei eventual rătăciți cu tot. Acest numai se referă la sentimentele de groază prin care am trecut și la risipa de obuze a nemților. Dumitre ceva de mâncare, avem, domn sublocotenent ouă și ciucalată de la căruțele alea, și le caută tihnit în sacul de pânză. N-ai aruncat mantaua? Cum s-o arunc, domnule, sublocotenent? Că acum încep ploile. Așa ceva nici domn maior n-are. Dumitru e lung, urecheat, buzat și practic. ca slăit și nemângâiat. Interminabilul bombardament a sfârșit toate resorturile din mine. Vorbesc rar și numai când e nevoie neapărat să răspund. Mă simt palid și când îmi trec mâna peste obraj, văd că mi-a crescut o barbă ca de mort. Mă întreb întâi lungit în șanțul șoselei dacă nu am fost prea de tot demoralizat de focurile de baraj. E o întrebare care nu m-a slăbit niciodată în război, dar care acum mă chinuie mai stăruitor ca oricând. Altul în locul meu s-ar fi purtat mai demn? Dacă ne-mi țin mă puteau prinde fără luptă, căci e neîndoios că n-aș fi fost în stare să mă apăr. De alminter, nici nu mai aveam cui comanda, căci nu aveam lângă mine decât șapte oameni. E o problemă care, și în cealaltă viață, care nu e decât paralelă cu cea de acum, m-a obsedat mereu, încă din ultimul an de liceu. Sunt inferior celorlalți de vârsta mea, în aceleași împrejurări alții cum s-ar fi comportat. Tudor Popescu fumează un chioștec gălbui, ținându-l iscusit între arătător și degetul cel gros, cu ochi absenți, căci e gânditor și el, aici în șanțul cu smocuri de iarbă al șoselei. El de ce a rămas să mă aștepte? Știu că din cauza câtorva mici esprări, camarazii mei au oarecare admirație pentru mine, iar din cauza gesturilor mele prietenești, o dragoste de frate. Dar de ce, eu care cred că îmi iubesc atât soldații, n-am stat să adun răniții căzuți pe coastă? E adevărat că am fost poate cel din urmă, chiar din plutonul meu, dar eu nu știam asta, și nici acum nu știu precis. În sat nu trăgea artileria și Popescu nu trecea prin încercările prin care treceam eu, e adevărat, dar poate că ar fi trebuit totuși să stau să adun din răniți. Și unde să-i duc, cum să-i transport, când trupele noastre sunt tocmai la zece kilometri? Și încă altă obsesie cu rădăcini și mai adânci sunt dintr-un neam inferior. Ce aș fi făcut dacă aș fi fost la Verdun, în uraganul de obuze unde trag mii de tunuri odată? Către ziua aceasta, într-adevăr cea mai groaznică pentru mine, și prin consecințele ei și prin amintirea ei, timp de nouă ani, am retrăit-o mereu în vis, deșteptând-mă în zorii zilei totdeauna transpirat și istovit, am revenit necontenit, chiar după război, ca un asasin la locul crimei. Am șovăit să public notele tot din cauza ei, am citit mult studii militare și amintiri de soldați, ca să fac comparație și acum, cred că pot afirma liniștit, oricine ar fi încercat aceeași descurajare. Am fost ulterior sub dezlănțuiri de artilerie nespus mai puternice, mii de obuze de toate calibrele menite să spulbere tranșee și adăposturi la uitus de pildă. Dar erau oarbe, adică nu erau de dreptul, și individual văzute de observatorilor, cu toate că de altfel tirul era verificat de aeroplane și cât de cât ne găseam în adăposturi sau fără să fim nevoiți să răspundem. Iar cărțile mai toate îmi pare că mi-au dat dreptate. În povestirea lui Remark, Boimer nu e niciodată el însuși sub un bombardament mai intens decât barajul a două baterii. Când sunt culcați în cimitir, ca noi, pe Ungureanu mai târziu, în a doua parte a campaniei, uraganul de foc se abate asupra pădurii vecine, umbrele devin nebune, iar grindina de obuze care cade asupra cimitirului e nelămurit arătată. În orice caz, toți sunt cuprinși de groază, în nebuniți parcă. Cele mai multe din bombardamentele celelalte le suportau una de posturi betonate. E una dintre rarele galerii adânci care rezistă. Dar mai ales mi s-au părut concludente scăpările din condei ale unui ofițer care, după colonelul F. Grenier, cel care i-a tradus în 1930 Cartea pentru colecția de memorii, studii și documente pentru a servi la istoria războiului mondial, poate fi considerat ca prototipul ofițerului erou german în Marele Război. E volumul Vigeli de oțel al locotenentului, E. Junger, intrat în război ca simplu soldat voluntar și care, luptând patru ani pe frontul apusean numai, a sfârșit comandant de companie, rănit de paisprezece ori, decorat cu crucea de fier, clasa 1, cu ordinul casei Hohenzollern, cu pur lemerit, cea mai mare decorație germană, a fost citat de multe ori și a primit prin ordin de zi mărturisirea de recunoștință a diviziei pentru eroismul său. Pretutindeni în cartea lui se vede groaza de bombardament când nu e în adăposturi de beton sau adânc îngropat în pământ. Dau câteva citate după ediția franceză. Schimbam glume gălăgioase, ele fură întrerupte de un urlet care ne îngheață până la măduvă. La 20 de metri, subliniat ca pretutindeni de autorul volumului de față, în urma noastră, movilițe de pământ țâșniră. Cu ochii înspăimântați ne privim fix, cu corpul lipit de pământ, cu un sentiment zdrobitor de totală neputință. Venirea lovituri după lovituri, înnebuniți de fulgere, începurăm să alergăm la întâmplare, din arbor în arbore, căutând ale post, alergând în jurul trunchiurilor groase, ca un vânat gonit. Obuzele cădeau mereu, nervim mă părăsiră complet. Fără menajament pentru nimic și pentru nimeni, începui să alerg ca un nebun, trecând peste orice. Într-alt loc, afirmă că, prins de artilerie, fără adăpost, ești ca într-o cursă de șoareci. Am suferit la dușii două bombardamente puternice. Unul ne-a surprins în mijlocul unei conferințe pe care o ținea majorul Iarodzkii, ofițerilor întruniți într-o livadă. Cu tot pericolul fu de un comic irezistibil. Să vezi adunarea risipindu-se, repezindu-se cu capul înainte, făcându-și loc cu o iuțeală de necrezut printre copaci și dispărând ca fulgerul în toate ale posturile posibile, într-alt loc. Oamenii se trântiră istoviți într-un drum scobit, bombardat violent. La cinci metri cel mult de sublocotenentul Fogel și de mine, un obuz de calibru mijlociu izbucni pe talazul din Apoi. Ei erau depostiți de malul alt și neacoperit de gremezi de pământ, fiorul mort ține trecut prin spate, dar mai ales prin descrierea de mai jos pe care o declară orele cele mai groaznice, fără nicio îndoială, din tot războiul. Către orele patru după amiază începu un tir de șrapnele foarte dezagreabile. Obuzele cădeau exact în drum. Era limpede pentru mine că aviatorii francezi determinaseră noua linie de rezistență și că aveam să petrecem ore penibile. Într-adevăr, un violent bombardament de obuze de toate calibrele se dezlănțui numai decât. Eram culcați, îndăsați un intrații în șansul drept al drumului de nu mai putea încăpea nimeni. Focul dansa înaintea ochilor noștri, ramuri și gremezi de pământ cădeau pe noi. La stânga mea un fulger izbucni, lăsând după el un abur alb și sufocant. Mă către vecinul meu, nu mai mișca. sângele îi se scurgea prin nenumărate răni produse de mici spărturi dințate. Mai departe, spre dreapta, au fost de asemenea pierderi mari. După o jumătate de oră, calmul se restabili. Ne-am săpat în frigurați, gropi adânci și șanțul scund ca să fim cel puțin la postul spărturilor, dacă venea o nouă vijelie. Lopețile noastre au dat peste puști, piese de echipament și tuburi de cartușe din 1914. Nu întâia oare, deci, acest pământ era scăldat în sânge. Pe înserate ne-au mai dat o porție bună. Eram încocârjați într-o groapă în care puteam sta jos și care ne costase destule bătături în palme. Sub izbucnirile neîntrerupte și foarte apropiate, pământul lui rula ca o margine de corabie, așteptam singuri o moarte apropiată. Cu casca de oțel vârâtă pe frunte, mestecam pipa între dinți și priveam fix șoseaua, ricoșeurile spărturilor pe pietre făceau să țâșnească scântei. Filozofam ca să-mi fac curaj și izbutii. Gândurile cele mai exterioare îmi treceau prin cap. Mintea mi se ocupă cu ciune de un roman francez prost, Vulturul de la Sierra, care-mi căzus în mână la Cambre. De mai multe ori am murmurat o cugetare de Ariosto. O inimă mare nu tremură înaintea morții, în orice clipă ar sosia, numai să fie glorioasă. Sună puțin cam ciudat, dar asta m-a întărit. Când obuzele lăsau urechii puțin odihnă, auzeam răsunând lângă mine fragmente din frumosul cântec al balenei negre de la Ascalon. La sfârșitul bombardamentului o spărtură mare m-a atinse pe mână. Chiușul lumină cu o lanternă și văzurăm că nu era decât o ruptură superficială. Orele pe care le trecusem au fost, fără nicio îndoială, cele mai groasnice din tot războiul. Singur cu tine însuți numai... Înghemuit în groapă, te simți supus unei voințe oarbe de distrugere neînduplecată și oarbă. Simți cu groază că toată inteligența ta, însușirile, darurile intelectuale au devenit ceva neînsemnat ridicol. În timp ce faci această reflexie, poate că blocul de fier care trebuie să te zdrobească a și început goana lui șuierătoare. Suferința se adună în ureche, dintre mii de sunete, aceasta caută să deosebească pe cel care aduce moartea. Și un ultim exemplu. Și iată că deodată răsună sus de tot în aer o nouă șuierătură. Fiecare a avut aceeași impresie de teamă. Vine aici. O bubuitură formidabilă, asurzitoare. Obuzul izbucnise în mijlocul nostru. M-am ridicat pe jumătate leșinat. Nu ascund că, mai întâi, întocmai ca și ceilalți, rămăsi un moment pietrificat de groază. Apoi făcui o săritură și am luat-o la fugă în noapte, la întâmplare. Numai într-o mică groapă de obuz în care am căzut cu capul înainte, mi-am dat seama de ce s-a întâmplat. nu mai aud să nu mai văd nimic, să plec de partea de tot să dispar sub pământ. Și totuși o altă voce se făcu auzită în mine. Păiete, tu comanzi compania!" Pe urmă își revine că ce n-a fost decât un singur obuz. A trebuit să-i las pe nenorociți unicului brancardier care mai trăia. Trebuia să conduc în afară de zona periculoasă mica trupă de fideli care se adunase în jurul meu. Cu o jumătate de oră mai înainte eram în fruntea unei magnifice companii cu efectiv de război și acum rătăceam prin labirintul tranșeilor cu câțiva oameni cu moralul complet deprimat. M-am aruncat la pământ și-am izbucnit în hohote de plâns pe când oamenii așteptau întunecați în jurul meu. Uragane de oțel e o carte cu intenții războinice, totuși. Cred însă că nici celelalte întâmplări de curaj ale autorului nu sunt prea neobișnuite, mai ales pentru frontul românesc, în orice caz le cred în afară de un atac nocturn, poate, toate egalate de purtarea lui Corabu sau a lui Orișan, de pildă, dar să mai fac un citat și din martorii lui Jean-Nortocru, care mi-a dat curajul să dau publicității aceste note scrise de mult și căruia doream de altfel să-i le și dedic. Acest autor a fost combatant pe frontul francez, tăgăduiește că au existat în războiul cel mare scenele de eroism, grandilocvent, dar demonstrează că n-au putut exista de asemenea nici mormane de cadavre și nici râuri de sânge, pe care le declară o creație de gust îndoielnic a autorilor de romane senzaționale despre război. Am văzut puțin sânge la Verdun sau Aiurea. Concluzia o expune la început chiar. Între două armate, două divizii, poate fi o luptă. Între două grupuri mai mici, ca și între indivizi, nu mai e luptă, decât în cazuri foarte excepționale, aproape totdeauna unul dintre cei doi lovește, iar celălalt nu poate decât să îndoaie spinarea și să primească loviturile. De pildă, artileria de tranșie germană trage asupra infanteriei franceze. Aceasta nici nu poate visa să riposteze, Puștile ei, grenadele sau mitralierele, sunt fără folos în fața tunurilor. Ea n-are decât să se adăpostească, dacă poate, să îndure pasiv atacul. Dacă însă artileria de campanie franțuzească a reperat locul pușcoacelor dușmane, poate să le aplice o crudă corecție, fără ca ele să poată avea măcar posibilitatea să răspundă. Artileria grea inamică poate să se dea la cele de 75 franceze și, dacă le cunoaște bine poziția, să le masacreze în toată liniștea. Mai poate interveni însă artileria de mare calibru, avioanele de bombardament, avioanele de vânătoare, de fiecare dată va fi un călău și o victimă neputincioasă, mai ales dacă acest călău are date exacte. Într-un atac bine pregătit, lupta între două infanterii e tot atât de inegală, una e decimată, tăiată de rezerve, lipsită de apă, plină de dărâmături, pe când cealaltă se năpustește asupra ei, Proaspătă, debarcată, abia din ajun, hrănită, încrezătoare. Apărarea e iluzorie, predarea e inevitabilă dacă fuga nu s-a făcut în timp. Cred că rândurile acestea, în funcție de care s-ar putea fixa toată diagrama războiului românesc, ar trebui știute pe din afară de toți care vor mai avea răspunderea conducerii armatei române. Nota autorului E aceasta inferioritate de rasă? Ei nu sunt din carne și nervi ca noi? Ce suflet au de pot avea tăria să îndure atâta? Există pe drept cuvânt vreo rasă aleasă care poate suporta ceea ce noi nu putem suporta? Și atunci trebuie să trag consecințele firești pentru toată activitatea neamului meu, pentru raporturile viitoare, pentru gândurile de realizare în viitor, care trebuie ajustate mijloacelor modeste. Nu credeam în nimic, nici măcar în Dumnezeu. Și această zi, arătându-mi limitele voinței și ale personalității în comparație cu alții, mă dovedea într-o inferioritate de epavă. A fost destul să apară nemții, focul a două baterii. Și totuși, acum soarele era sus, prietenii mă așteptau, o companie întreagă strânsă prin grija lui Orișan, toată noastră, pe răspunderea noastră, creată de el din nimic, ca o casă, ca o statuie, ca o grădină sădită, ne dădea un real orgoliu și aproape că doream să rămânem în urmă. Încolonăm frumos acești o sută și ceva de oameni făcuți dar țării, lăsăm o arier gardă mică în urmă și pornim. Vercan, Rumenien, Reten Abia când dăm peste un pod care arde mocnit, când vedem pustiul pe care îl întâlnim, sate după sate, alt pod care arde, înțelegem despre ce e vorba în realitate. Orișan zâmbește trist cu înțeles amar când o colim vad, nu mai au speranțe de întoarcere. După aproape 30 de kilometri de marș istovitor, care mă idiotizează, cu urechile și capetele mereu întoarse înapoi, ajungem din urmă pe înserate în marginea Naghi varoșului, batalionul care ne dăruiește cu indiferență de mecanism, o seacă surpriză. Vom rămâne în avamposturi. Sunt atât de obosit, sunt atât de sleit de voință, încât cu greu mă stăpânesc să nu urlu furios. Capitanul îngăduitor și feminin mă potolește cu prietenie, uimit, ca un țăran care a vrut să rătăcească prin oraș un câine și îl găsește aproape de casă sub dricul carului, dar sincer bucuros când mă vede întors din valea unde mă lăsase. De altfel, o companie plecată mult înaintea mea, bătută de artilerie, se împrăștiase, se rătăcise și încă nu se știa nimic despre ea. Iurghidiule, ai răbdare, domnule! S-a dus domnul maior să explice comandantului că e trupa obosită. Răspunsul ne vine tocmai în zorii zilei și mergem să cantonăm în sat unde dăm peste un întreg corp de armată, poate, peste o divizie cel puțin în cea mai mare învălmășoală cu putință. După ce cu Chiucuvai găsim câteva grajduri și două dăi pentru odihnă, suntem toată ziua chemați la regiment pentru a primi ordine administrative pentru încheieri de acte. Mi se dau întâiele scrisori venite din țară. Pe un plic e scrisul mare puțin aplecat al nevestei mele. O pun ca și pe cealaltă a mamei, în veston, fără să le citesc. Întâlnim după atâta vreme, întâia oară, serviciile regimentului și toată ziua ne luată cu diverse completări de rubrici, rapoarte, lămuriri. Nu ne-am luat soldele și e musai să le luăm, semnând stat. Trimit banii cu care n-am ce face pe două adrese cunoscute la întâmplare aproape. Dumitru mi-aduce vestea că lada cu bagaje a fost spartă sau s-a stricat, destul că e goală cu totul. Nu mai avem decât ce e pe noi. Venim pe drum spre cantonament. Orișan îmi șoptește cu gând în Vercan, rumenien, reten. Ce vrei să spui? Am citit de două ori ziarele. Pierdem războiul. Și ce putem face? 25.000 de mii de prizonieri la Turtucaia. Dacă generalii noștri nu știu un principiu de tactică elementar, că o bătălie prost angajată nu se continuă, ci provoci alta, ca Jofră la Marna. Mitică Rădulescu e indignat. Adică voi credeți prostiile alea despre Turtucaia? E congestionat de mânie. Credeți toate prostiile nemțești și pleacă aproape întorcându-ne spatele. Orișan se uită lung după el și pe urmă mă ia de braț. Crezi tu că oamenii de ispravă de acasă, câți ori fi, știu cum e condus războiul românesc? Își dau seama că nemții vor ajunge la București? Poate că da, poate că nu. Mă privește apăsat cu trăzăturile prea simple în linii drepte. Ascultă, Gheorghe Diule, unul dintre noi doi, poate amândoi, trebuie să plece la București. Trebuie să găsim acolo oameni care să ne asculte, cât mai e timp. Cum o să pleci de aici?" Se apropie strâns de mine." Am vorbit cu Dimiu. Poate să-i va găsi vreo însărcinare." E vorba să se trimită un ofițer ca să aducă un transport de la partea sedentară." Surât cu milă." Va pleca, desigur, aghiotantul regimentului sau altcineva." Maiorul Dimiu va face să plece unul din noi." Urișa, în ce crezi tu că putem face acolo?" Să vorbim cu vreun parlamentar influent care să le deschidă ochii tuturor." Am rupt o ramură de copac să-i numără frunzele. Ascultă, Orișan, dacă mergem acolo, nu-i decât un singur leac, revolverele. Ai curajul ăsta? Dacă vrei, dezertăm. Ești în stare? A rămas îngândurat. E prea complicat. Atunci să lăsăm lucrurile așa cum sunt. După masă dorm vreo două ceasuri și când mă deștept, îmi aduc aminte de scrisori. Mama îmi spune că acasă sunt toți bine și... Ștefane, mamă, roagă-te lui Dumnezeu în fiecare seară, că el ne e singura nădejde. Și vezi, fii cu minte, fă și tu cum fac alții. Beata, mamă, cum crede ea că fac alții? Nevastă mea pe hârtie lungă, mă of, îmi mulțumește pentru donație. A fost o surpriză, m-a uimit, să te gândești acolo în război, atât de mult de la mine. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost atât de drăguț în chestia lirelor și îmi pare foarte rău că ultima oară ne-am despărțit puțin cam rece. După plecarea ta am fost tristă și a treia zi am plecat din câmpul lung, singură, cu servitoarea. De-abia am găsit locuri în tren. Aici am găsit totul în regulă. Scrie-mi dacă poți și cât poți mai mult. Scrie-mi unde ai pus cheia de la biroul american, unde sunt actele. Ieri am fost la mama, că sunt singură toată ziua. Te sărut. Scrie cum te afli. E adevărat că înaintați mereu. Aici e mare bucurie. Cheia de la birou, actele, am fost drăguți. Ce pot să fie pentru mine toate astea? Eu acolo pe mâine. Ce știu ei de ce a fost ieri în realitate la satul să săuși? Propozițiunea că sunt singură toată ziua mă face să zâmbesc. Nu pentru că o recunosc tipică și atât de mașinal mincinoasă, cât pentru că mi-aduc aminte cât am suferit din cauza ei. Acum totul e parcă din alt tărâm, iar între noi, abia dacă e firul de ața al gândului întâmplător. O singură curiozitate ca de amator de tablouri am. Cum o fi lumea asta care știe că armata e în război? Cum e atmosfera străzii a restaurantelor? Cum vorbesc la masă? Aș da nespus de mult să văd acum un exemplar măcar din ziarele mari, de dimineață, să citesc dedublat cu ce literă, cu ce titluri, veștile războiului românesc. Nu dorm Gheorghidiule? Mă întreabă de pe patul celălalt Tudor. Ba da, am, am adormit. Citeam acum scrisori de acasă. Hai să vedem caii lui Corabu. E un adevărat loc de randevu ofițeresc, grajdul vecin, unde capitanul Corabu. Ține patru cai, prada lui de război. asta din grajdurile de la esterhazi. arată cu mândrie noul proprietar, un roib pintenog subțire și nervos ca un cal de curse. I l am luat unul conte. corabu ca să-și poată face colecție de cai, a întins cele mai abile curse patrulelor de husari. Adică numai trei a capturat, că pe unul l-a ales dintr-o herghelie întâlnită și l-a plătit, față de martori aduși anume, cu bani buni și foarte cinstit socotit la preț. Admiram cele patru animale subțiri și vii ca jocul de izvor cu dezinteresarea cu care le-am fi privit pictate. Și ce faceți cu ei, domnule capitan?" E sincer uimit." Cum ce să fac cu ei?" Dar în timp de pace un cal ca ăsta mă costă solda pe un an, domnule." Sigur, un, un maior are nevoie de cai, îi completează gândul, crezând că glumește un locotenent de administrație. Dar capitanul e destul de acru. Maiori, ajungeți voi, hoți ăștia de la intendență. Eu am să fac însă un graj de cai de curse. De ce hoți, domnule, capitan? De ce ne faceți hoți? Uită-te la el, îl arată cu dispreț capitanul, netezind mereu coama de mătasea roibului. Ne trimit ori nu ne trimit hrană, ei o trec la ordinar. Ba, și atunci când ne-o trimit, o iau cu japca de prin curțile oamenilor și o trec apoi gras la socoteală. Râdem toți, râde Galven și locotenentul, dar până la noi a ajuns zvonul că acei de la etapă au trimis, sigur cum sunt că scapă, câte o adevărată zestre acasă. Ca să ne împace, locotenentul ne cheamă la magazia diviziei, să ne dați gări și vin bun înfundat. Pe drum discut cu Orișan și Tudor Popescu. Pe locotenentul înțeleg, e sigur că se întoarce, dar Corabu. Da, e ciudat, încrederea asta. Corabul dă o spaimă liniștită, ca un bolnav care, spre deosebire de toți ce din jurul lui, nu știe că impresia de mulțumire și bunăstare pe care o are e semnul agoniei apropiate și face planuri unde să-și petreacă vara. Pe străzile satului, transformat într-o provizorie capitală de regat militar, e o mișcare de trăsuri, furgoane și automobile chiar, chesoane și tunuri trase în marginea drumului care desfid orice gând de ordine. Curțile sunt pline, cum sunt pline de care și trăsuri curțile hanurilor în zilele de târg iar oamenii forfotesc în toate părțile. Vinul și gustările, probabil de la popota diviziei, sunt delicioase. O săptămână, două, cât mai stăm aici, Vasiliule? Suntem mușterii tăi. Îți facem vad? Un locotenent scurt, cu mustața blondă, întreabă Mirat. Credeți că stăm aici două săptămâni? Cine știe? Trei zile, o săptămână cel mult. Trei zile? Pentru asta ne-au adus la divizie. Ne vizităm cantonamentele și hotărâm ca seara să luăm masa împreună cu toți amicii. Tudor Popescu, Orișan, Mitică Rădulescu și cu mine. Dar se vede că ordonanțele au vorbit despre banchetul nostru, că se mai invită și alții. Tu ce aduci? A, nu. Pui, fripți avem. Și sardele avem. Da? A, eu am ardei umpluți, ne prăpădim de râs o clipă. Ardei umpluți, ce idee! Așa seara... Da, ardei umpluți, că a găsit mașina de gătit." Pe jumătate suntem convinși." Orișan chiar face reflexia rezonabilă. Dragă, ardei umpluți sunt o mâncare adevărată de oameni așezați cu pat și masă. Nu pui fripți de oameni veșnic pe drum. Firește că suntem de acord, dar acum amicul nostru primește cu greutate." De unde să știu dacă o să ajungă?" N-am decât o tavă." Constat iar că pe front nu mai sunt acele timpuri pitorești de care e atât de plină literatura. Toți cei care sunt pitorești o vor și sunt conștienți de asta, așa cum vor să-și facă un cap cei care își lasă barbă.